<coughs> bueno, por que nada, que gindu, txurusonat astuna, ta bueno, pisua, a ver. zen la saiazenais. Bueno, eh izenburu horrela basaritzegirira noske denon jabetuko zeharte ordu betean ezin dala egin, ez? Bai, bueno, basiko dela eh beintsani nahi duena dana da historikoki eh, historiko eh ne kasari basarritar eh, hauzo nahiko definitua izan dela, mendean, mendeak pasa, mendeaz pasa, eta hori markatu hor, hori ikusiko dugu gero, baina eh, Juan Peka hain zuzen, hain patu du zer bat, hor, daude, hor, hor azaldu dira bide batzuk berren usteku direnak eta gaur egun daudenak, eta gaina bide horien gainean, egin izan dela, hiri bukaerako parte bat. Eh? Osa, laketa, prozesori basagitea irira, nahiko simbolikoki, ...azartzen dizki, di, digute horko bideak, ez? Seitxuko dugu. Bale. E... Lehenu gauza esan behar dena argi garbi naiz eta hori deno dakigu. E... Egi hau zoa, noski, beti egon da lapono, beti, beti ez baino. Jode zagoen mila zorziereun, irurugaita irulau urtezkerotik egin bat sakonki... ...ikaragaizko e, mendekotasun, Edo, subordinazio irinagusiarekin, ez? Juan Bresan duen bezala, bi-velocidade, ni bi-velocidade bi baino esango ditu, bi-klase sozial, o bi-ikus puntu, edo besteiz izbazutan esango nuke, centro eta periferial, centro eta barrios, eta, ausartzen aiz, esatera ere, centro eta marginalidad ere, bain, negoi batean ez? Vale, dan alala, eh... Azpimarratu nahi ez berriro, eh, bideen iraupena. Bideen iraupena, ez bakarrik eh, bueno, detalle ekonologiko bat bezala, baizikan eta zen horrekadira zendu, eraberean, bueno, hori historian zehar, urteakun urteat horri, sendot, tasun, bildudala, bizitza mota bat, erlazio, basarritaren arteko relazioak, eta baitare, eh, ekonomia agraria baten eh, sustengo bidez, ba, bueno, egoera bat. Karo, hemen esan behar da baita ere, e, bi parte nagusi auskagu lau zoan hori badakigu, eta gaina gaur egun neugri batean ere nolala berriro hor daude, bat, le, beko leuna, eh, atotxa, eta sangen ezaken hori, eta gehu bestetik egiatik gora. Ez? Atotxan baziren basariak, bai, ez gehiegi baino baziren, zena eh? so, ide, temerizik agenea, azantzen dira hor arzuagat, atotxan ari nahiz, eh? e, tiri, tiri, e, arzuaga, tiritene, gabioztegi, eta egiako revuelta hasiz etxezar eta iradiene, eta etxezar iradien iradienain zuzen, gero tejeria finkatuko da. Gero badago baitare pasaje darkolean, hor badago burguene, uretene eta bar, eta gero daude duke demandasek hartu baino lehenako plantamentu, bueno, bere, bere jabeza juridikori, badaude zenbait basagin. Ta hortik badaude baitza ere mundaitzeko zea guztia vale. Eta errotatsik, ez da erreka inguruan, e, gero horreki izango du ikarrizko eragina e, erreka bideratzen dutenean zen desagertuko da. Eta era berean desagertuko dira, eh? Desagertuko dira, ba bueno, lengo este muga historikoak, eh? Mua historikoa egin, Udalmaian, esaten zaien partido de egia. Eh? Baina, bai goikuak eta bekuak erlazionatua bat zedean. Dudarik gabe, bekuak gehiago iriarekin, iria harina izpensa zen, bota e, botabaino lehenago. Eta goikuak bazituzen berarremanak, salerozketak egiteko, edo, bueltan ere, esaten beraienan beraienain importantea zen, ondarra, Eramateko era, era bere basagietara abono giza. Hori, kostante bat izan da, eta donostiko udalak mila berazirun eta hogei, eta iro gita lau, debekatuzun hori. Baina, bueno, baina. Gara, hor e, duan, nina usartzen edizatea, e, badagala gola gizartin, gizarte nahiko definitua basagietar eta nekazari munduarekin. Beste izbazutan, modelo ekonomiko baten eskuetan inguruetan ez? Hor badore, zenbait adieraz bide, ez adego? Mila derazen unta goedean, eh, dagoen eskola rurala da. Bueno, bale, bale. Eh, lehen esan ditzuek, Partido Judicial legiare hor dago ez? Eh, egia esan behar da, baita joan pek esan duna, eh, goiko basarritarak harreman, normal lan bezala, bere kide, bere ekonomi maiako jendearekin zituztela gehiago ez ezbekoakin, baino, ari harina izpensazen, altza, loiola, eta hor bat egon eh, gero reformatiori izan zena, uba, hori izan zena, zenbait denboratetan, e, punto estrategikoa, mesetarakuteko, hor goiko gauzetara. Bale. Gero, eh, hori dan alotuta, bueno, hori beti beste lan bezala, Garantzia asko dute bideak, baina nekazari munduan askotazegi jabotu dute. Zenkalo, nekazariak bere gurdiekin, eta gurdia getortzen ziren altza aldakonean, no? miserikordiaan, no? eta hortik Santa Catalina-tik pasatzeko eh, barneko zeetan, baina aldapatik ere, aldapatik ere, jesten ziren gurdibideak, eta baita ere lojolakin. Orduan oso kostantea ziren bere reklamazioak, E, reklama zioak bideen inguruen. Ez? Bueno, hori nola, nola, nola sorruizionatzen zuen udalak? Gutxikora jakin gode zuen bezala. Bueno, e, eskatzen zuten harria, ta eskulana, nekazariak edo zokoa jarzen zuten. Kuriosoa da, zer e, azten diranean azten diranean mundai zinguruko zenbait industri hor, martxan jartzen e, merezigarren urt, azken urtzen eta hoi garrenean ja, Erreklamazioa egiten dituzte bidenak, baina ez dut eskazen ja arririk. Hor badago, nolala, kontzientzia bat beste mundu ekonomiko batean daudela, eta ordu eskatzen dutena, edo, udala, nireken nirea impostoak orduen zen eta zogun nahi bidea konpondu. Hauzolana, industrial mundua sortzen bitartean, fuera desagartzen da. Gero badago beste konzeptu bat importantea, ez dakit, dirizendana erderasango de servidun bezde paso, ez dakit, esplikazio txiki bat emango des. Zer dira servidunberde paso? Bon, servidunberde paso, azken batetan dira bide bideskak, nune eta hori nekazari munduan oso, oso, oso normala da, nun eta batzuk badutela eskubide juridiko bat regulatua, eta beste batzuek ohituraren bidez, usadioen bidez, jendea pasa izan dana, hortik urteakun urteat horritak. Honek izango du, puntu hau, batetik adierazten dez, zer nekazari munduko eh, aspekto importante bat dalako. Nere ustez behintzat. Eh? eta gero bestetik izango dula zer ikusiak gero eh, camino de mundais egiten danean. Hore egiten da, ez da egiten horazan, ingenieria, finanziera, ingeniera, finanziera eta politika beresi bat, eta bueno, horaz zartzen dira zenbait gauza. Eh? Basagitzik aparte, basagitzik aparte, Hemen, gure auzo zo maravilloso untan eta, bueno, deskrizio kolakoa dira, eh, mila zorziron eta berreita bostekoak eh, donostiko arkiteto Joaquin, estekiz eh, Txen Martínez ebeste, bueno, berneagetxe ebeste, eh, presentazen duk paisai bai, bai aldakonea gora eta bai zehar aldera este loio aldera bueno, beti beranduko gera denok, baina, bueno, maravilloso maravilloso, maravilloso eta gero, kanpo santuko, eh egin nahi irudutenean ere eh horko eztabaidak badago e, eriz erizan bere mastearen partetik pollo basarriak eta horko jabe guztiak jaso zituztenak eta hor egiten du halako alegoria ta e, eredu bat zer ikustenzan zer zan ikusten zen ongi bizigeran eta bat ikaragaizkoa eh Bueno, eta gero bada, bat zegoen baita ere figura juridiko bat bezala eh, majorazgoak. digo majorazgoak, majoradak. Alka despeda nioz antzekoak. Basagetek aparte, bat zeuden baita ere, zenbait etxe, finkas de recreo deizen ziotena, oie, beraiek, eta gutxe gora hora esango dizuet, atotxan bertan. Eh? atotsa ezkerreko etxeetan, Gibelean, jonte hau balin badago, hemen daude ba, etxeak, ba omaga hortan, eh, hortan, ladera hortan zeuentsen etxe eta bere terreno guztiak emango diote gero, eh, es. Ez, Ezate bai, baterako hor dauzka zuen etxe bazuk, eh, ora horratsen dira. Villa Elisa, Villatudena, Alonso Martínez, Alonso Martínez da eta Castrola Itzor dagon lekuan gaur egun oraindik eta ironez, Bila Castañeda, egontzant psikiatrikoa, lehenengo psikiatrikoa dan 1936 haipazen da, eta bila hauteiza, bila oteiza ziren gaur egun presentazioan de maria zituzten zehoyek. Ba horko lugo guztiak, bera jek ziren bizi behian, goitik, zer behian fadura, fadura inguruan eta lau basagi, bai, bueno, esan haidek, bazeo dela zen bai finka interesantiak ez. Gero, mundais, bueno, alkolea, alkolea esan haidek, kasuntan, Kiron, eh, eh, Martín Santos, alkolea, bila alkarcer eta horiek, eta gero esan ganezak ezagutzen deguna bezala el parke, parke eta Mundaiz, Mundaiz Tarrak, Mundaiz tarrak hemen finkatua daude Mila Zaspiron eta Pikoan, hor badazkate historikoki historikokitzen bai finken izena beroiz, senyorio de beroiz, eh? eta gero hor ere azalzen da kasatorre, kasatorra izango du ikusia, zer ikusia gero Mundaizeko bideak iterakoan, eh? eta noski gero eh, duke demanda zen eh, zean. Eh? Gero, konkurrianeatik igoz, igoz, daukagu, daukagu, este, bai, en Kasatorre hor gutxigurara egon gozen. hau da egu, la Kasatorrez, barruan dagoen. Vai, vai. E... Vai. Uy, Eta horko ez gainera hori bide berriarena horzi or dago. Hermanitas de los Polres dauzkagu, Polloe daukagu, eh, hemen txe bertan Villa Toledo daukago ez da kit, eh, Monjen Escola, Monja eskola, eh, hau, hori hori aipatzekoa da. Ba, bai, bai, hori da. Hau da eh, eh hau irunesoro da. Bai. Eta hau da eh, lapaz dana gaur egun. Baina. Lapaz baino, hau zan Villatoledo. Eh, monja keme jare ziren bizitzen, gero hemen hasi ziren eskola ematen, gero eskola hauek girtuten. Bai. Hau da eh, porteria bai. edo. Hori da Juan Ertamariaren etxea, eh? eh? Ha, bai, porteria bale. edo. Eta, gero ja, ba, hau dena zuten, egin zuten lehen, zegoen, txea, amitxenea. E, bueno, eta, zei zen den, biska, bai, zei zen, bota, bota, bota. Ez, eta, bueno, eta amezagaina horrendik egin gabe dago, baina amezagaina, da. eh? ba, gutxi gorabera bera, hemen da. Ba, amezagaina egin gabe dago, zeren amezagaina egin baino lehenago irudit, eta goien azaterron sorek egiten ditu etxio horiek. Proa gisa, egun da etxe bizitza. Eta bere, bere zagera egiten du, ba, gaur egun, ba bueno, nola esango dut, kata, inguruko, pasarizu hori dagona. Gero egiten du beste hau. Eh? Baina egiten du beste hau, zer berak egiten du bidea. Kontuz. Honek eda dirazten du, nun biziginan egiotarrok, budalat. Eta gure egintzun bide hori partikularra etxeak egiteko. Eta ez hori bakarra egiten. Bueno. Bale, e, kero, hemen txe bertan zubial e, zementerio zana, edo lehen li zagibartze goena, hor egintzen 1906, lasarte taga, transporte lasarte familiortakoak, pila guzkitza, eta ondoan jaritzen, baina bizan lehenengoa. Pollo ez aipatu dut, eta gero, den, e, ordurako ere lagunduz, horografia berezi, gure ausuak daukan horografia bere, berezionaren esker, esker, edo kaltez ez dakit, ba... Kaltzada egia deritzen deguna, lehen, hori, mila, mila beraziron eta hogei arte da, kamino degia. Ez da kaltzada egia, eh? baina berri da. Hor etxeak ez dira, ez dira, garenia meza gainakoak, etxe bakana dira. Eh? Eta baita ere, aldakonean ere, gauza bera. Eh? Bueno, hor duan, eh, aipa aipadez egun, eh, sendotasuna bide horien aldakonea miserikordia, aldakonean miserikordia, aldakonean miserikordia, alda, a, a, miserikordia Konkorre, polloe eh, txurkoene altzaldera. Loio eh, Loyolako bidea, Loyolako bidea importantea da. Mila berazienutamabian, azten dira protestak, obrak egin behar dira da. Zerreti da, loyolakoak behar dute, onea etorri bere gurdiekin, ez dute beste pasagiderik. Ojo, oinez bai, oinez, aztenenetik, perrekabidetik, juten ziren oinez, eta ateratzen ziren, ba bueno, atotxe ingurura nio, oa Pasas, ba, bueno, ba, duke demandaz. Gaur egungo Camino de Mundaitz inguru horretatik eta ber, baina hori beste histori bada. Bueno, maldatxo, maldatxo da baita ere esan ditzueten eh bila guzti eta horba, ta hor bad zegon bideska ba nondik ere konkorrena jutzen zana. eh? Pero konkorreneatik, konkorreneatik marketu, eh bueno, Eh, esango dut, alkoleako pasabidea gaur egun lehen bukai jondegia dizen diguna, hori ere badu zer izt, izt, irria zen hor, beti azartzen dira kostanteki iru, iru, lau etxe beti. Eh, Burgenea, eh, uretene, uretenea zuzen azpitik pasazen darreka bat, eta bar, ez? Bueno, eh, eta aldapan bertan, aldapa eta arteko bideo hori, beti hori kostantea, eh? Eta gero baita ere e, aiipatu natitu nahi dut. Erreka ingurun ba, un, bueno, figurazeko nolalaako kazeko sabiinkoipe inguru hortan e, erreka biderazu arte baino lehenago bazen horzio bazeduen dozenari batexe 6 sorttzi etxe eh? beretergenuekin ikrarizko harremana zuten errerekin aipatzen aipa da ostreraz, NASAs eta halako hitzak. Eta hoyek izan hoyek izan ziren oso kaltetuak hasier. E, bueno, hori gutxi gorabera kokatuz eh, eta idea nagusi hoeiek eram zen badira eh 18634 eta, eta lehenago ere hemen inguruntan, ben inguruntan. Azten dira lehenengo ohiartzunak E, negatibuak, nire uste zenbait kasutan, e, iriaren, iriaren, iri berriaren nain txantxeko hortazar, agresiak, bota, eta historioa jena. Eh? Bueno, goa, baina oso aipamen menn txiki egin goduet, izango da, Kamino de Mundaiz. Kamino eh? de Mundaiz, hor, ezagutzen haguzen dut, Kamino de, de Mundaiz, hor, zeuden ikaragaizko servidumbre de pasos etortzen zirenak, loioleazik, astinenetik, aldapatik, jeszen zirenak, horreak. Baina? Gero, baita ere, e, txikikoak hortik ibiltzeko ere. Eta Ola zabal, jauntxo, jauntxo importante bat, horreke bazitzun bere eskubideak pasatzeko beste zen bailekoetatik. Baina horre juridikoki nahiko lotutatzeuzkan. Eta esatea, aipa marra, aipa marra zendetau, zeren orainaterako zego historia da. Momento batean hor badago, bueno, hemen hau oso polita da, ze nola... Nola zean Mundaizeko paraje guzti hori, ze orden, ze tabar, baina, bueno... Hau da si. Mundaiz, imaginatu ze, ze jardin ze duka nola, e, bueno, arrez izi inguratuta, pero beste lorategi bat ze duka hemen, hau lore ekin, eta gero baratza, gola, hau da eta hau da, e, torrez, etxea edo, lehen ikusi dugun hori, ikusi dugun hori parkeko bai. astarla. Hor bueno, sortzen da, problema bat, problema bat. Denok, e, uste izan dugu, egian inguruan egon dira la, lau frontoi, baina bosgarren trinkete bat zegoen hor. Bai, hor. Eta trinkete horren iskinatik, pasazen ziren, e, lojoratik zetozen jendea bere buruan, bere, bere lanakin, bere uztarekin e, e, eramatea, eta bai txikikoak. Alako batean, alako batean, este, e, ikusten danez, Euskala. Eh, fontojori, dago, ja erreka, erreka baino fadura ja gert, oso gertu. Hartzen e, problema dauskala asentamento honatz jartzen dizkiote este kontrafuerte baso, kontrafuerte gutxiora berak, katedraletan azaltzen diran harri e, puska horien nola mantentzeko eta garo, pasa bida da pikutara. Ordun hauek basarritzarrak hasten dira pasa por casa torre Ezin dute pasa horti, problema serio bat dago, eta hasten dira pasatzen hortik. Mila zortziron eta berrogeita lau. Eh? Fetxa importante da, zera e, zortzidea maruzte beran dago, beste egoera bate ongo da hor, inguru hortan, zer ikusia duna trenarekin, eta alguno estrategiak beste batzuk izango dira. Hor vale. duan, hor, pasatzen dira hor, azken batetan, azken batetan e, torretarrak mazuten poderio bat, Batzuten xosia, batzuten eterrenuak, e, judizialki irabazten dute eta hortik ezin dute, pasa. Eta hor ja, hasten da izkan bila bat. Asieran, asieran e, inguruko basarritar guztiak prest daude e, bide berri bat egiteko eta ordaintzeko bere partea. Tain zuzen, udalak ematen dio jabe nagusiari, ola zabaltarri mil, mil, mil reales de behion, eta gitasko gutxi izan, berdin da. Habe, bera izan dedilea, pixka bat, e, susta zaile, martxan jarzeko hori. Urte batzuk pasataga segituan, claro, urte gutxi, mila beraziren sei garren urtean, e, duke demanda izango dana, Madribeko diputatu izan dana, taber historiala da, taberaitaren da benetan, irakurtzeko, naiz eta ideologikoki, baina, dira la bomba diria, ba, la bomba en todo. Au honek du Parisen, bueno, onsegitzen bilekuta. biletuta. Biazendu dute Parisera gutxi horabera, lortu lortunailean trena pasatzeko Donostitik. Zeren iruñatik, Bayona eta Iruna elkartzen dira eta pasa nahi zituen trena Alduíresetik. Alduíres Aldu izan edu, hor, e, Urepel, e, Zubiri, Urepel, Eugis, Arturtik, eta atera Bayona. Baionako Bayonako, bayonako, bayonako e, portua inportantea zen, historikoki, Amerika eta Marta, eta, bueno, hor, xosia asko zer jokuen. Honek, honek lortzen du, 1000 historikin, mila historikin trena emendik pasatzea, mila zortziren eta e, berroita masegian, mila zortziren, bi uste berandoago, Ja, trazadua, finkazen dute, donostitik pasako dada. Orduan, hau, mundu ortean moizten da, koma pedro posutaz, izgutsitzen. Beraitak, ja, ordurako, baditzu, baditzu zenbait e, inberzioak kanpoan Europan eta Amerikan, duke demandezena eta, dira, aita da, Fermin Lasala Urbieta. Eta, semea da, Fermin Lasala Koiadu. Eh? Koiadu eta gaztzen, donostiko, comerziante maian oso importante. Ba. Orduan, berak, E, urte horietan, e, badakite hauek, badakite munduan, nundirijoan. Irautza industriale gine dago, ind, e, Inglaterran eta besta zenbalekutan, trenaren garrantzia oso garbi daukate, eta bueno, hemen horren inguruan, beste mundu bat, hasiko dara, bintzat, ekonomi, ekonomi, be, beste histori bat. Hor bueno. duan, e, urte horietan, baita ere, eraberean, bera ari da, erosina duke demandaz. Ordu nor tormenta perfecta, ez? Batetik e, erosi nahi du, hori. Bestetik, ba bueno, trenaren garantzia. Eta hortarako diputatzioak e, egiten du suskrizioak e, trena, zerrenkaro. E, trena egiten dutenak, la kompainia, ez dakit del norte, el xemin de kaminos de hierro del norte, oileek apretazan dute ongi. Oso ongi, bai, bai, zuek, nire hortik bai, baino, oso ongi. Ta hain zuzen, hain zuzen, ez aztu, Bale, gizu guzti gura bera, zer den este... terrenos de dominio publiko. Esa da erako, nik atzo, ejemplu baxari, no? norbaiteke egiten baduen mendekin urtera, e, mueietik iz, izlara hori eta bete badu eta hor terreno berri bat sortzen badira, horrek gero izango dira terrenos de dominio publiko, eta jabetasun bat izango dute o ez dute izango, eta jabetasun bat izan daiteke bateko bestea. Bona bueno, ba, hor sortu ziren trenetik atotxaldeko Eta egeno guztiak, estatuak eman zizkion ala kompainia elzera loka. E, importante. Nola? Hau dana, eh? Imaginatu. Eh? Marra metatik, mandazko dudetik. Eh? Bueno, hau, eh. zer ikusi adu, zer claro, Urte horietan, eh, batetik esan dugun bezala, basagitartxumera daude, baina gero, biltzen dira, biltzen dira, duk edo mandaz. Alkoleakoak. Alkoleakoak. Eta gero ere ola zabal, Eta beste estrategi bat, estrategi plantatzen dute. Esartzen dute, bueno, egin behar dugu bide berri, bat. Vale. Bai? bideo hori egiteko lur bat behar da. Beraien lurrak ez dituzte memango. Eta ordun lortzen dute, lortzen dute dela la compañía del bueno, lortzen dute, lortzen dut duke demandasek, eh, terreno, gaur egun ez zausten dugun terreno hori zesio bat debaldi. Egiteko bide berri bat. Tramiteak egiten dira, udaletxetik pasaz, baina azken batetan azken batetan da, terreno bat, beraiek gehien bat eragiriko dutena. Eta, karo, momento hontan ja, momento hontan ja, e, bera dira jaunda jabeta estrategikak desberdina dira. hori, terren hori, ez dute egingo, orda, ordainduko dute beraiek. Beraiek duk edemanda kolea, Ola zabalek ez du ordainduko. Eta zerretik ez du hor lehen esan dizueten bezala, berak bazitzulako eskubide bazuk pasazeko orko lurret, lurraldetatik, eta bera izango da aportazio, aportazio bat, renuntzia bat eginez, bere eskubide. Horto duan, historia, iz, izgutsitan, Basagaita txikiak desagertuak, jauntxoak, bere finkak, orduan, mila zortziron eta iruroita zortziron da historia. Ez. Eta... Eta ordurako ordurako e, trenak ere baduz erikuusia. Baduz erikuusia, ez dagola bakarrik esan na dut, ez dago bakarrik esan nat e, bere jabegoa, itxi eta hemen e, molesti gabe. Hor badago ideologia baina. Kontzeptzio propidaen konttzepzio bat. berria desagertuz gainera ez de paso guztiak horiek beste fase batekoa dira. Ta ere berean baddakite ere hor industrialdeak, o antzeko parezido, sortuko direla ez. Bueno, eh, badago frase txiki bat, bilhazen bat esan nintzen, bestela de, de, pasako eraseituen. Bueno, hori da gauza gauza. Bigarrena da, hori da augunda, aldaze, aldaketa sakon bat hasten da hor auzoan. zuan. Zebidun buge paso, basarritarrat ja, txup, komplikazen zaria afera. Eta beste mundu batzuk hasten dira martza. Bigarrena. Kamino Loyola o Camino a Sierra, surge digo eh. Ba... Bueno, vale. Eh, Camino Loyola va lehendik ere, baina gutxi gorare eh Loyola han gero se san, Cristobal de Gira, zasartzen data ba. Baino, a ver. 1800 eh 1700 interiorgoian eh Castillatik Kast etorzen da na el Camino Real. Zorzen da anduainera, anduainetik da urnietara, urnitzatik ernanira, ernanitik gara, astiagetiko jartzenera, eta bentasidun aldera, dihoa, muara. Bai. Eta orduan, gero, komunikabideak eta bideak eta sosial, noregon, bezala. Orduan zek gertatzen da, donosti, donostia, oso txokoratua gertatzen da. Oso, oso, oso txokoratua. Menez dagoa, hemendik ez da pasatzen, eh? Ernaniko bidea badago hori amendikoa, eh? goregun dago na txori da bera, baina hemenko burgosia, gaina burgosia orilla, ber ba, luserenai hartuko saso, baina bueno. Este total. E, duke zenaitak, eh, duke le manda Salak urbietak, esaten du, bueno, nik egingo dit bide bat bazkardo andoain hasta ventas irun berria. Ta hori izango dala nazional futura, bai? Zergaitik eta zertarako donostia sartzeko dinamika dinamika e, komunikatibo batean, bai? Ordurako beraileak bai egituzte bere planak, e? Eh? Buz! Orba daude, hogei urte, berre urte, burua marxan dutena mila historikin, eh? e? Mila e mila historikin, baina, bueno, gauza da egiten dutela bide berri hori. Bide berri horrek, derrepente egiten denean? Os eh, elkarte anonimo bat egitzeta eh, eh, azionista daude. Eh, duke demanda zen eh, aita buru da eta gero gainera eh, diputazio, bueno, baita eh, diputazioak bermatzen die beraiei eh, uneko 6 interes eh, urteko eh, uneko eh, urteko urteko eh, bere inbertsio baitik. Eta gero gainera eh, akordio batzera bazutari dira, non eta ardoaren eh, inpuestoak zergak, eta askotan dira esajeratuak. Bueno, porcentaie geiena jungo dala bidero ostarek. Orduan, txatxullo, sta ta ta to por. Ba, ba, ba. Bueno, gauza da, gauza da sehat. Honu hasten da, hasten da eh nola la bat, beraka bat e, urneta Hernani asti ageratagar. eta hiru, hiru eh hiru e, herri hauek e, konturatzen dira segidan, hasten dira eskatzen, bide berri bat egin berri. Eta, bueno, bide berri hori, hasten e, dira reklama zen mila berrogi eta, eta amaikean, e, diputazioak e, erabaki bat hartzen du mila zortzi eruniru eta zortzian, eta iru bost urte bitartzean, 1973 bukazen da bidori. Baina ez daia bideska bat, da karretera provintzial bat. Ordun ari, ari gera beste gauza batekin eskuartzean. Ja, da, bidezka bat, ez dakietan lakonea, eta da gauza zerioa bat. Tain zuzen, diputazioen pean dago, eta diputazioak hortzik algera emango ditun bueno, donostiko udalak ematen hasten em, em, danean em, etxe bizitzako udalak, digo udalak este baimenak egiteko etxeak bideoletan, azken hitza alineazioak diputazioa jarriko ditxuko, eta mila historien. Gero, hor hor sortzen da... E, Egia ez da gaurkoa. Sasoioz 1873, noski. Aztotxare Baina poderioz, demoraren poderioz, bat poderioz den motorizazioa sartzen danean. Hemen, e, egiak. Pinyuetatik. Eh? Bueno, Pinyueta abarkatu izbazu botako dizkizut, alto da alkolea. Pinyueta, lehen, pinueta, lehen. Eh, esaten zena. Eh, orduan, astineneko trafiko guztia ernanitik da, torrena, E, zentrora di juana, edo pasai aldera di kasu gehienetan hemen di pasako da. Eta hori motoritzazioa sartzen danak, kotxeak eta kamioak, ez da kasu halki hemengo autobusa, ez da juten aztiagakoa, ez da juten, e, donosti aztiagakoa, ez juten e, anotatik, hemen dik, juten Bueno, gauza da, denboraren poderioz, hori, mila berazinun eta berrogei eta amaregen da, ja, ja hori da, problema serio bat eren pasatzen da etxe erdia erdie erdie, erdie erditik eta karo, bakotzak baloratuko du hori baino bueno eh vale orduan claro hau ez da hau ez da intzuzen 1500 eh, donostiko arresiena bueno ez da baino bada hor mouvementu nagusi baten barnean dagon infrastruktura bateren neurri batean Bueno, eta bukatuko dut, bukatuko dut, bueno, esango dut, esan godez, kamino e, de Jaialai, kamino de Jaialai zantzalak bide, kamino privatu bat, senda bat zegoen, baino hori, este, Vicente Mendizabal eta Tomas Artunak, Tomas Artunak marmolista gollek, hori ikero zituen dena, dena, desde Jaialai, hasta, hasta no seronte, dena. Batetik, beko partean, eh, terreno orografiko berezi ortean, etxe residenziala jartzeko, eta haula izan da historikoki, eta besteak hartunak bere industria desarroiazeko. Baina bueno, esan honekin esan ez dala izan hori eren e, bide, bide municipal bat. Aher, gure hau zuagin da, golpe D. Vale, Horran, eh? Kaminoen bundaiz badu privado, eh? privado aztu zaiz dato bat esatea. Eh, Bakarriko dintzen dutela este, duke de mandasek, beha jasen 98.000 reales de beijón. Eta duke de alkoleak jasen du 4.000 ypiko. Eta hola, zabal esan duen bezala, bere terreno alpasa ditu. Vale. Kamino el cementerio. Bueno, hau da, nerezat, gaztakit, uste neto daiko adesoan gerala, Lehenengo zartada, nahiko, nahiko sakona, ematzen zailona egiarri. Ez ez planta zen nostalgia bezala mundua, bat aurrea, eta abart, baina, bueno. E, baina bai adiratzi, emendika aurrera, sartuko dala egian, ba, bueno. Hor bat dago e, historiare bat, Jose da Artetxe, entzuna izango da zu Jose artetxek ez du aipatzen egia, aipatzen du gros, kasatzen du. En gros seko loka tolo que no kire, ningun sito de la ciudad. Segur asko ezun ezagutuko egia. Gensatzen eh? <gül> dut, ba, ba. Bueno, mila eta zorziren eta irurroita bostean, eudalak, bueno, horren osan behar da, e, donosti berri hortan, gune berri hortan, e, planka hortazak eta hor dagoen mohinintu hortan, ezagertuko dirala, hiri berri modeliko horrek eta urbanismo baian ero eztez, modeliko ezan daitekena, ero sozialki besti historia bat, batzuk, Ez dutenak eduki nahian. Gaur egun Samartzingo plazan inguruan, ormazion zezen plezabat, pikutara. Santa Catalina, pikutara. Auzoa, San Samartin, Samartorome, pikutara. Zer sanikek, hortik hau sortu daitezken, demoraren podioz, industriaren inguruan, sordaitezken, zemaigauza. Hortik, limpio, limpisimo, eh, limpio, limpisimo, bai. 1875, orduan, udalak aukeratu duia hor e, jartzea kanposantua. Egiten ditun, e, prueba batzuk, egiten ditu beste saio bazuk basa eta garrko Monpasek, Monpasek, baina Monpasek badago hor jauntxo importante bat, senyor Gros, Jose Gros, e, mia hor Gros danagusti erosinua, eta honek disparazka garratzenan, anero ustez zuentzako orzareko leku egokena da, kristinanea ondoan, zenera hortan hor arriskoa daude, uta posatu bat, eh, gero gurea moitzen da eta errekara botatzeko oso hartu. Ta bueno, antzeko prezio, es. Bueno. Tamiki ya txasor sido un 78 bidea gauzatzen da. Gauzatzen da. Eh, bidea egiteko, bidea giteko erabitsen dira, bueno, planteatzen diran saio gisa lehen esan ditugun, esan ditugun este e, bide nagusi horiek. Bai aldakoneatik Bai aldakoneatik, baitare onkorreneatik, baitarean lapatik, zeren, e... bueno, gauza da, horrek ez ularrekorri askorik, eta gauza azkenian jasen dute hemen. E, zert zegoen, bueno, zert zegoen, denazekigu, baina. Hemen punto importante bat zegoen hor, bide hori hasten da. Nolala, eh, erreka, erreka, erreka, Erreka Basarria, segura askoak asko ez ez zuzak ekingo, baina aportxazen ze, dut esaten, zeren puntu, oso importantea egiaren historian. Eh, erreka Basarria zen, berez izena Erreka Beltz. Eta hori zegoen, bar jauregi egontzan tabernaren ondoan. Eh, hor... Dira pixka bat, ba, bai aran bai, bi aldiz, edo eh? erreka, erreka, lagregata erreka, bantzeko parezio, olako zerbait dutzu. Bueno, bueno, gauza da, e, gauza da, hortik hasten dan bide bat, eta jungo dana, hori or, nun da, nun egon daiteke gaur egun. Ba bueno, ju, ju, ju, ju, jarse, pasazen batzatzea por el pasaje durtzaleak, egiako kalean dagoen pasabide egertu dena, dago, ez dago, dendarik, hor azpian Eh, ora spiean zera. No? Tau izan da, bueno, referentzia pilloa bueno, eh, bat asko. Segartsa senda. Bueno, alde batetik polita da bidea egiten eh, bueno, bidea egiten dena da la africana, Hartu eh? hortik eta zuzen zuzen zuzen goraino. Sinmas. Hor bazeudei bazeduen servidumbres de paso bazuko ederako Este badu bere giberetik beratzetik Sevillaumbre de Pasodat. Hortik ere badago, pizkat hor bazegon gero, eh anzuene basargia, gero beronduan eh, labaderoa jarri zandekuan eta baita ere confitegilene beste basargi bat eta hor oror egontzan beste beste labadero baino txikiagoa. Baina hortik eskuin Ba, igual, emendik, ez tekit putxe horrean emendik, bat zeon, e, 7.9 pasu bide bat jotzen zena, tolare, goi, tolare goia, guz da izen geniona, baina, bueno, tol toledo goia, hotelo... Hotel oh. goi. <laughs> Bai, baina, dana, ez? Bai. Baina ez zeon gauza askorik, ez zeon gauza askorik. Horren, hemengo goraldea da, Jod, hartu ezagun zentroa bidea. barkatu mundu bat, eh? baina lehen, igual, pikat, eh, irudikatzeko gare hartakoa ez duzai jartzea, nerbi egin eta. Baina, e, hau hauzan, e, hauzoan zegoena haudan hasi horretik, eh? Etxe hau ez zegoen, besterik. Hau da, Basaria. San Francisco konbentu esan duguna, Santa Catarina zubila, hau da, Atotxa. Eta, bueno, ba, hau da, Aldakonea, Txurkoene, Altza, Atotxa, Egia, Loiola, Konkorrene, eta, eta aldapa, eta ez dago estetxaguek, eh? Eta emendik abiatzen da. Bueno, gauza da, gauza da, este, asten dira iskan bilak, dira iskan bilak, e, nago jabean artean, eta, eta udaletxearekin perito, perito bat adostazunez markatzen dute, eta bueno, oso politza da, eskrizioak egiten dituna, batez ere, araikona izango no litzuke. Seni bela daukaten jakinduri aldetik ez bakarrik nekazarien mailan baitare ekonomian basarritagarak, osea bere exigentziak, bere reivindikazioak egiten, bueno, dira artistak. Bueno, izango diz, bere laguntzak, eh? baina zertan esate baterako, bueno, ba Lurra, lur batek, gehiago baliozun bestea baino. E, Artuaren lurrak ez un gauza askori balio. Baina, baratza bezala eta, baratza, baratza, zidan lurroiek abonatua zidan. Gero, sagar kontutan da, ja, sagar kontutan da, daude detaile batzuk sagar zarrak, sagar bosturtekoak, urtekoak ez dakizetan, eta baita ere beste zenbailekutan, zenbait ze, ze, ze, gauzeten ez. Bueno. Hor gaude, momento bat egiako Bueno, isa son de hemen hemen eh ferretería, hemen olio bidea, hemen esan izuten harrek erreka gozea eta egiten dute bide bat. Bide hori eta eskubian ezke, oskerren berdintza egon litzake alda paldera, hemen dizuan ez, eta eskerren aldera konkorrene aldera. Bai? Baino hor gertatzen dana bai alde batik, alde bateko baserriak eta beste aldeko baserriak eh, Bere, bere terrenoak eta jabegoak guru sent dituzte. Ordun salsaria ja politada, eh? Salsa politada, zen claro. Bueno, objetivo bere, bere, bere egoera egoera ekonomikoa eta bere lurraldea mm hankasola -hmm. jo dira, eh? Hankasola dira. Hori ga, ga, garbi dago, ez? Ordun, errekako eh, eskubiko parteak eh, afetatuak dira erreka, erreka basaria. Ez dakit, errekabasaria zituen hemen, ikarra e, gizko jabea, familia arreta. Ez dakit, norba ebalin balago hemen, igual, eh, bueno, bertinda, familia arreta. Igual, arreta, zena, eh? Eta, eh? Eberiko. Ez. Eta gero, baitare, anxonea, anxonea o anxona gero, eh, gero jarri zana horzea, este, labaderi Eskarreko partekoaz parte izan lerinene. Lerinera eta gero baita ere, baita ere este konkorgena basagarria, eh? Baino orduan importantea da zerenkaro. Lerineren lurraldeak, bere propietateak eta konfitegileenen bere propietateak, izan dugun bezala, pasatzen dute. Talgun historia da oso berezia, eh? Bueno, lehinene da, da basari basar orsi importanteak, gaina beraileke zuten esplotazen, kolonoa zituzten, eh, menguak ez. Eh. Eta, be, eh, bidearen operazioak entzendizki dizkiote laureun, seireun eta mavi metokar. Baino dira metroa bakagin, 1000 istori, ez? 1000 istori, ez? No bere jabeak esaten du ederdez, eh? eh? Suspertenecidos quedaban divididos a un lado y otro de la nueva carretera de forma muy perjudicial con derribo de árboles manzanos y sobre todo con la desmembrenación de la propiedad. Hala, eh? Hala. Bai. Seis. Dice... Orduan hemen deskrizioan, deskrizioan oso politza da, oso politza da serene... Egiten dira, eh, azaltzen dira, zer egiten duten, zertara dedikazen dira, ne? Eh? Eta, bueno, eta dudarik gabe, eh, hau golpe fuerte bada Basarrien dako, eh, eta ez Basarrien bakarrik, da beste senale bat, beste alerta bat, batetik ari dala mugitzen beste egoera, beste modu ekonomiko bat martxan. Eh? eta gabe gero ikusiko e, du eta esan izuten bezala hasiera hasieran hau hau badala hau bai dala zuzenki zuzenki eh hiri e, nagusiaren eragin bat aulzoetan eh eh e, periferia vale. eta esate baterako sate baterako e, lehen esanizuet nola nola analizan zen zituzten bere propiedadeak, ez ta sadarenko Entre estas últimas, o sea, he descrito, se concretaban, entre otras, en pedales viejos y jóvenes. Ciruelos, higueras, muchos manzanos y diversas edades. En plena producción, jóvenes de 5 o 7 años, viejos, manzanos menores. Sagardo, la engrancia importante, era, pues, emenso, que junto a la producción de judías, alubias, coles, berzas, tomates, coliflor, esparragueras, oído al grano... ¿eh? Esparragoak ikusten daren da, lehen aldiz, azartzen daren hemen, Emilia Azpireun eta, ez egitzen, badago tipo bat, Rodriguez, libursko bat egiten duna, eta ordun ere, behak Azpire marrazen duk, esparragoak egiten ziren hemen. Segureski, segureski, Eh, bueno, no la hondar bidez, berabea bai bueno, que zituzten, eta hondarrak errekatik eh, edo eh, itsasutik beren nutriente oso ona diran, gaur egun eh, txutudelako eriberan eh, bezala, ba agian izango zute zerbait, zerbait, eh. Fanegas de maíz, zanahorias, lechugas, calabacines, cebolla, dalias, retoños de nogal, hierba y alfalfa para ganado, eh. Bueno, batez ere egiten zuten aipamen oso nagusia sagar, xa, sagar munduari. Sagarmunduari. Hor, esaten du, momentoatian, eh, alpamen bat egiten duzzeara. Eh, hemen ikusten danaiz, biz, biz saga, sagaztioz importanteatzi gana, bat le, leinenenak, eta besti da el de la casa de Villa Toledo, gero Villa Toledo izan, izango duena. Eta... Esaten du, hain zuzen kaserio errekari buruz, y es alto sabido para los de esta población que, como sirrería, es la más concurrida. Eh? Bueno. Orduan, hemendik hemendik e, atera atera di, ditzakegu, atera ditza, ditzakegu ondorio bazok, bueno, e, ondorio bazok eta batetik ze garrantzia, batetik ze ze sakontasuna ematen diote bere interesa defendizeko. Azken batetan e, ari dira eskuetatik eskapasentzaien gauz, gauza gauza berri bat. Pero eh? Eh, zesa kontasuna, eh, e, zehari, eh, zagardo munduari. Eh? Gero, orienta, orientazioa, er, este arbolenare oso importantea da. Bueno, hori ez da, gaur egun ere, basagetarako hori kontuen eukizendute, hori eh? ez da gauza, zeh bat. Eh? Baita ere, importantea, transportearena, zeren, karo, emengo, emengo zagar ondo hauek, oza, hauek, oso, oso, oso gertu duen loiolako bidean, Eta hortik eramateko baita ere, gero hore, zehara, intramuros o e, zehartean, ez. Eta hor, hor azazen batez ere, gran manzanal de latxaga haipazen da, deizen zanat, la latxabala deizen zioten. Gero hore esan dizuet, e, luga dedikantzen zena hartuari, ez alain importantea, Eh, Asotra zi importan teago da, destina zendana, destina zendana árboles, frut este, árboles frutales, leguminosas, hortalices y otras especies cu cuyo valor es mayor y de cultivo más esperados. Eh? Vale. Vale. Tabe este gran si bat ematen zioten oten baitare al cierre de las fincas. Bueno. Gaur egun ere, le... basa que tal mundua nori da el ABC. Eta, bueno, baina esan edet, eta bere bere negoziazioetan gauza hauek azartzen dira oso, oso egokia. Bueno, gauza hauek e, nerezat, bintzat, e, e, bat ez ere Campo historia hau. Bueno, Campo Santu esaten dut ahian ez da izoso egokia, baina Campo Santu euskaraz ala, ala ezan izan da, esango ditu ez, zubial zementeri hau, mila bedera ziron eta berro eta iru, sei arte, zubila zementerio, zubila pollo edo izan zana, Bortigarroa e Mirjen del Carmen izango dana. Baina, bueno, hau izan zela, nero ustez lehenengo lehenengo golpe eh, bat, eta hori oso garbi geratu behar duena, batez ere irikiko du, eh, kanpo hemen egitea, irikiko du, segidan, segidan, segidan, eh, industrializazio batea, industrializazio minimo bat, kanpo inguruan, marmolisten inguruan. Eh? Hor badago pele historiko bat, bi marmolisten artean, eguren eta altunaren artean, baina gara sartuko historiak. Baina, mi azorzi eta larogei eta hor, ja, azartzen dira eta yerrak, hor eh, inguruetan. kurioso da, baina ez, hor bakarrik, bere eta yer gehenak, eh, bat daramate gainean. Eta baita ere altunak egiten ditun, bere altuna izan da, importanteanak dudarik gabe, eta beraiek, bere eta jergainan egiten zitsun etxe bizitzak langilentzak. Eta baita ere baratzak. Horrek badu esplikazioa, de, bai. Karo, gara hiartan, arriak eta marmola muizeko, arriak etan er. Eta bat ez ere, basak itan mundua, oitutak zegoen, e, lan fisiko indertxo horiek egiteko, eta, bueno, ba, jarraipen bat, e, inzentibo bezala, segitzen zuten Horren, hortik, pensatu behar dagoia, industrializazioaren atea irikia dala. Eta ez hori bakarri, e, da, nola bizi e, etxe, etxe residenzialak ere irikiak, irikizten dala. Hor eh? gollen, e, mila bela zireun eta berroita mar arte, hor zan mundu gero esibat. Hora... Oso berezia gainera, <coughs> eda guztietan. <coughs> er, berezia eta ginen hortik. horrek beste adierazle le, edo adieraz ariazen du beste puntu bat. Aldak eta sakon bat dagoela ekonomian, eta horzik aurrean, horrean, gero ikusiko degu, 1928-1928-1928-1928-1928-1928-1928-1928-1928-1928. E, Milla Vera Siren eta hogeitza an gerra bukatuta daude 36, besterik ez. Bueno. Vale. Orduan, eh esan genezakeu mintzenik osartzen da dizatea, ez dakit. Eh momentotatik egiak e, izango dula destino bat. Eh? Destino berezi bat, destino marginal bat. Eh? Eta izango dala, ba, bueno, José da Artetxe groserako esaten zuna, baina guk hemen ni bintza botazen dudana egiarako. Eta... A, a, a, este zeak... Este, nola izango dut, Ereduak izango ditazke pilaka, pilaka, pilaka, eh? pilaka. Pilaka, pilaka. Eh? Salte bat erako. Iri zentrala, zentrala arekiko hagemanak askotaze Len hasieran balin bat zen subordinazio, bueno, normal bat, homenpekotasun zona. Hortik aurrera aprieta, aprieta, aprieta, eh? ereduak jari genitzaskske, ez da gaurko txakla, zeren honek nere utsez eh, badu mamia, baino hasi genitzke. Eh frontolak. de Futbol... Belo. Dirala, instalazioak Infraestructura bazuk oso, oso interesante, eh. Gaber, no sartzen da gaur futbolaren kontuz. ko ez Baño irala egiarako infraestructura batzuk. Ziran zentorako infraestructura batzuk. sortzen ziranenek hemen eta note izango da. Gero, esate baterako. Eh, <coughs> zementerio Cementerio animales, cementerio animales, o sea, eh, Bercedero de residuos industriales. Bai, bai, bai eski gola da, altuna botatzen zitxun bera arrastuak, horti erraz falsa zigun gautzua ditara. Hori, hor dago, oh. hor dago. Kampo bera. Nor nahi du kampo santua bere txagorrean oinguruan? Bueno, egon da, no zen, dudari gari. Hor eh? duan, horrek behartzen, hori, lotuta. Eh? Eta horretik esan nahi dut ez gauza asko, E, itsegin beharko leirateka egaltzen nire, baina... Azken batetan, azken batetan, e, udaletxeak eta egien arteko urruntasun badago, mezprezio badago, distantzia oso ondia dago... Ez da kuestionatzen, ezer, hemen sartzen da, eta kitxo. Hemen sartzen da, eta kitxo. Hor eh? zartuko da, sartu berdinak eta danak. Eh? Eta gainera, e, lehen haipa hemen bat egin degut, baina berriro haipa... E, ...barkatu pelma izatea, e, repetitibo izatea. Lehen goko bide horietan egiten da historia, gero sartuko da meza gaina. Baina meza da berroita... Mila bat ezinu urte dago maustekua. Eta gainea, hor ora horrean... Hor dago bidea erikigabe. Eh? Eta, honekin, baita ere, eta bukazen dut, dut, ze fenomeno gertatzen diran, bideekin, ez? Bideak, bideak, baina, bat bueno, dutela lako e, ikuspuntu basarritar abar eta egiten diranak e, ez proieztio handiak in, e, momentu batean, karreterak bihuzten dira, ez zidan, hortarako pentsatuak, karreterak bihuzten dira, Baina, korreterak bihuzten danean beste dinamika batean sartzen gara. Eta, iruaren dinamika da ja ez da karretera, da kaleak bihuzten direla. Eta, nire ustez, hemen, hemen bizi, bizi tenok, eta tenok badakigu, ba, iru evoluzio hori nola izan den hemen, eta azken batetan bizigela bide majo batzuan, nekazarinak, gero karretara batzuk esatelarako e, estiagarekoa, baina bueno, ez zula beste importantzirik, baino gero izan du importantzia, eta kaleak. Eta bueno, e, eta hori dana, eta hori dana, inungo planifikazioari gabe, ordenamenture gabe, ensantzeri gabe, eta eta ahar, eta eta, eta, eta eta bueno, barkatu golloa, ni emen mokazen dut. Aplauz bueno.